Bismillahirrahmanirrahim. Zahvala Allahu Jalašanuhu, najljepša, najveća, elhamdulillahi rabbil alemin. To je zahvala kojom se nikome osim njemu nekaj uzvišen ne zahvaljujemo i nikome osim njemu ne pripada. Najljepši salavat, blagoslovi, selam mir, Allahovom poslaniku, Muhammadu sallallahu alaihi sallam, njegovom miljeniku, našem vođu i uzoru, njegove časnoj porodci, jahlul bejtu, svim njegovim ashabima, pomagaćima Allahove vjere iz suneta Muhammedovog sallallahu alaihi ve sellem radijallahu anhum ajmein Allah djeldešanuhu kaže pozivajući o vjernici Allaha se bojte i budite sa onima koji su iskreni a zatim poštovana braćo poštovane sestre 27. je noć mjeseca Ramazana koja se tradicionalno u čitavom svijetu uzima i prihvata kao Leiletul Kadar iako gospodar uzvišeni najbolje zna kad je Leiletul Kadar iz ovog Ramazana ne trebamo izaći isti ili ne Allah još gori nego što smo bili kad je Ramazan započeo Ramazan nije tu da bismo gladovali, mučili svoja tijela trpili glad i žeđ i drugo nego je Ramazan tu da kroz ibadet, posta, namaza, seđde Allahu, Đelešanuhu, dove, zikra, Kur'ana, postanemo bolji i da izađemo iz Ramazana kao bolji ljudi Allahu bliži i draži nego što smo bili kad je Ramazan započeo. Jedan stari bošnjak je tako svoje svojevremeno govorio svome sinu odgajajući ga nikada o tebe insana tomu je često ponavljao djetetu, adolescentu, tineđeru biletu za turskog vakta je to dojadilo i otišao je od kuće. Priključio se jednoj vojnoj formaciji, bio sposoban za vojsku, za vojnu službu, napredao u službi i došao je dogodno vrijeme do položaja paše ili generala. Prolazeći nakon toga blizu mjesta u kojem je Odrastu, u kojem je rođen. Znao je da mu je babo još uvijek živi iako s njim nije kontakta. Poslao je jednog od mladih vojnika i rekao u toj, toj kući jedan starac, dovedi mi ga. Nedugo nakon toga vojnik se pojavio sa starcem, odnosno pašenim generali, generalovim babom. Upita ga paša, znaš ti ko sam ja? Starac, babo, ga nije prepozvao. Reče, ne znam. Kaži, ja sam onaj tvoj sin za kojeg si govorio nikad o tebe insana. A vidi sad, šta sad kažeš. A starac, babom onako u čudu, a ti si taj sin moj. Pa ja sam to govorio i još uvijek mislim da nikad o tebe insana. Jer da se ti postao insan, ne bi slavo ovo dijete po mene, došao bi mi kući kao babi, nazvao bi mi selam, poljubio me, ispoštovao. Ako hoćeš vojci da me pokažeš, ti bi me ovdje sveo, ne bi slavuo dijete. Ja nisam rekao da paša nećeš postati, ali da nećeš postati insan, to sam rekao i još nisi postao insan. E vidite, Ramazan, od nas hoće i gospodar uzvišeni, od nas hoće preko Ramazana da postanemo insani. Jer je vrijeme kada su insani, nažalost, postali hajvani, kada je malo insana ostalo, Allah džili i zato i veli a on uzvišen najviše zna kada nam govori o Ramazanu da Ramazan ima svoju intenciju svoju svrhu svoj smisao a to je la'alekum tettekun steđu billah ja ejha alldin amenu o vjernici kutiba alekumus sjiam propisio vam se post kema kutiba alelldin min qablikum kao što je bil propisan i onima prije vas la'alekum tettekun da biste bili bogobojazni da biste se Laha bojali, a to znači između ostalog ili prije svega da biste bili ispravni ljudi, insani i da biste bili bolji nakon Ramazana nego što ste bili kada ste ušli u taj Ramazan. S tim u vezi gospodara uzvišenog molim da nam se smiluje i da nakon ovog Ramazana budemo mu još bliži i još draži kako bi njegovu pomoć, kako bi njegov rahmet zaslužili. Kazaću samo još na kraju da o mojim kontaktima sa Albancima što koje sam spominuo, koje su također pored Bošnjaka autohtoni evropski narod i kazali su mu jednom prilikom, a to je sve u svrhu i vezi ovoga što pričam, mi Albanci imamo besu, a vi Bošnjaci ste imali riječ. I nekada je Bošnjačka riječ bila jača od Albanske besi. Mi smo svi čuli za besu, ali nismo čuli da su bošnjaci imali riječ, odnosno kada bi zadali riječ, držali bi se te riječi. U ovom vaktu prevara laži neispunjenih obećanja, postavljam pitanje gdje su ti bošnjaci nestali, koji drže obećanje, ispunjavaju obećanja kada adnu riječ drže tu riječ, a to nije bilo davno kada je nastala ova izreka. Pa neki je ovaj Ramazan koji se približava svom kraju, Bude ta jedan uvod ili ta jedna pocrtana linija Bošnjaka kao naroda, nas, tebe, mene kao pojedinca koji će makar čuvati tu svoju riječ i ispunjavati svoja obećanja ili zvršavati onu zadatu riječ kada je kaže Amin Arbedar.